Bolnavul închipuit Comedie de Molière Distribuție. Argan, bolnav închipuit Domnul Piurgon spune că aș muri dacă trece doar trei zile fără să mă îngrijească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 Fetița lui Argan și soră cu Angelic Tata ticule, dar să nu spui surioare mele ce ți Ioana Georgescu Beralt, fratele lui Argan Nu cunosc un alt om mai puțin bolnav decât tine Și nu mi-aș dori o constituție mai robustă decât tata. ta? Cleant. Nescu Cleont Domnule, nu vă împotriviți înflăcărării unei atât de frumoase iubiri reciproce. Valentin Plătăreanu Domnul Diafarius, medic În vizitele noastre venim să-i ajutăm pe bolnavi, nu să le facem rău Nicolae Gărdescu Toma Diafarius, fiul lui Inima mea nu aspiră la altă glorie decât de a fi toată viața prea plecatul supusul dumneavoastră serv și soț Mihai Fotino Domnul Purgon, medic Este o crimă de resmedicină care nu se poate pedepsi de jos.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 de ce să ne împiedești dumneata pe domnul Argon să fac această crismă preparată de mine? Ion Henter 3 și cu 2 fac 5 și cu 5 fac 10 și cu 10 20 3... Și de doi fac 5. Plus la 24 și ușoare ușoară, pregătitoare și emoliente Pentru a muia a și a răcorii măruntaele domnii sale. Ceea ce îmi place la domnul Floran Spițelul meu Este că notele sale sunt întotdeauna foarte politicoase. Măruntaele domnii sale, 30 de soldi.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 Plus o porție întăritoare și preventivă din 12 boabe de bezoart, silop de lămâie, rodie și altele după rețete 5 livre. Ușorel, ușorel, domnule Floran, dacă procedezi așa, nimeni nu o să mai vrea să se îmbolnăvească. Mulțumește-te cu 4 franci. Așadar, în luna asta am luat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8.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 Nicio scofal. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding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 am venit! Ești o secătură, o mizerabilă ah! uh, uh, Fii v-ar naibi. naibii Atâta oamenii că m-am lovit cu capul de colțul ferestrii Prefăcut. Ah! Acum nu-i mai M-ai lăsat ah! Taci odată, o parem să te scarmă Mai păi, da! Atâta mai lipsa după tot ce-am pățit. M-ai făcut să răgușesc, păcateasă. Și dumneavoastră m-ați făcut să-mi spar capul. Una peste alta. Cu voia dumneavoastră suntem chit. Ce? Ce? Ticaloasă. Dacă mă mai certați, plâng. Să mă lași tu în părăsire mizerală. Vai! A furisit-o, vrei? Vai! Ce adică niște data asta să n-am plăcerea să te cert? Certați-mă cât sunt gata să ascult. Cum să te cert, netreb, Nico, dacă mă înțerup la fiecare vorbă? Păi dacă dumneavoastră vă place să mă certați, dați-mi voie și mie să-mi placă să mă plâng. Fiecare cu Damblau al lui. Doar n-am cine știe ce pretenție. Foarte bine. foarte bine, foarte bine. Fie și așa. Uhuh. Și acum...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 apropie de fata mea, vii tocmai la timp, voiam să-ți vorbesc Sunt gata să te ascult Așteaptă, dă-n bastonul, dă-n bastonul, mă întorc, mă întorc de grăbiți domnul Floran, farmacistul, ne dă de lucru Toanet ce uite te puțin la mine poftim mă uit Toanet, ce e cu Toanet?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 Și că doar atât aștept să-mi pot deschide inima hmm? Doar spune spunem Toanet hmm. Ai ceva împotriva simțămintelor pe care îi le port? Nici pomenial Nu găsești și tu, Toanet, că e foarte chipe De că, că este cum nu se poate mai arătos fără îndoială. Că vorbele, ca și faptele sale, au în ele ceva nou. Nici nu-mi pe discuție Că nu se pot auzi cuvinte mai pline de pasiune decât cele pe care mi le spune el Nu adevărat Și că nu-i nimic mai supărător decât constrângerea în care sunt ținută și care oprește cu desăvârșire orice vânt al dulcilor porniri Al acestei pasiuni reciproce hărăzite de cer Aveți dreptate Creston să dragă Tonet că mă iubește într-adevăr atât cât îmi spune? Ei, uneori nu se prea poate pune temei pe asemenea lucruri oh. În dragoste, maimuță la la seamănătare mult cu adevărul oh. Și în această privință mi-a fost dat să văd mari comedieni Tonet, oh, ce tot spui? Ah. Hai după chipul cum vorbește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 Asta nu știam Și care peste trei zile va deveni doctor El tot? Da, asta nu ți-a spus -o? Ce drept nu Dumitale cine ți-a spus-o? Domnul Piurgon, medicul meu Îl cunoaște domnul Piurgon? Nu, stii mă întrebare, desigur că îl cunoaște Doar e nepotul său Cleant? Nepotul C domnului Piurgon? Care client? Care creant? Păi... Vorbim despre acel pentru care ai fost cerută în căsătorie. Da. Pe păi bine, e nepotul domnului Purgon, fiul cumnatului său doctorul, domnul păi... Diaforus, Iar pe băiat îl cheamă Toma Diafoariș și nu creant. Oh. Căsătoria a am hotărât-o azi dimineață domnul Purgon, domnul Floran și cu mine. Iar mâine dimineață, pretendentul nu va fi prezentat de către tatăl său. Mai ce? Ce-i rămas așa îndemnită? Te pierdut de tot. Tată, îmi dau seama că dumneata ai vorbit de o persoană, iar eu mă gândeam la alta Cum de-a-ți putut născoci ceva atât de caragios, domnule, cu averea dumneavoastră? Vreți să vă dați fata după un doctor? Da. da, și tu ce te amesteci? Obraznicul. Nereușinată, Ne rușinată ne Doamne, mai încet. Prea mă lua de la început cu vorbe de o cară. nu ne putem înțelege oare și fără să ne înfuriem. Hai să stăm de vorba, liniștiți. Ce vă împinge, dacă nu vă e cu supărare, la o asemenea căsătorie? Ceea ce mă împinge e că vă sunt infirm și bolnav bolnav cum sunt, da. doresc să-mi iau cinere și nu bendenii medici, mm -hmm. ca să mă apăr de boala de care sufăr, să am chiar în familie ajutorul de care am nevoie, să am la mână consultații și rețete Ei, Da, da, da, iată un motiv, da. da, și o plăcere să ne vorbim unul altuia ca lumea, haideți domnule, răspundeți cu sinceritate, sunteți oare bolnav cu adevărat? Cum așa, toată, dacă sunt bolnav, dacă sunt bolnav, nerușinat! E bine, bine, bine, da, domnule, da, e n-o să ne certăm pentru atâta lucru. Da, sunteți tare bolnav sunt de aceeași părere cu dumneavoastră și chiar mai bolnav decât credeți. No. Da, no. iată, un fapt stabilit. No. Dar fiicei dumneavoastră, îi trebuie un soț pentru ea și nefiind bolnavă, nu văd nevoia să-i se dea un doctor. Pentru mine îl va lua pe acest doctor de bărbat. <laughs> Iar o fată cum se cade trebuie să fie încântată să se mărite cu acela care e de folos sănătății patului ei Prelegea mea, domnule, vreți să vă dau un sfat prietenesc? Ce vrei de sfat? Să nu vă mai gândiți la această căsătorie Și pentru care motiv? motiv? Pentru că fiica dumneavoastră nu va primi cu niciun chip Nu va primi cu niciun chip? Nu, fiica mea Fiica dumneavoastră, ea o să vă spună că nu are ce face nici cu doctorul Diaforus, nici cu fiul său Toma Diafoaruz Cu niciun Diaforus din lume Eu un ce face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 Ceea nu făcută să fie doamna diafară. Și eu vreau să fie. Nu, Dumnezeu, să nu spuneți așa. De ce să nu spun? Aia, ca așa. Dar pentru ce n-a spus? Se va zice că vorbiți anapodat. Ținem pasă de ce se va zice. O repet, însă, că vreau ca ea să respecte cuvântul pe care mi l-am Nu, sunt sigură că nu o să fac așa ceva. O voi știri? Vă spun că nu o să vrea. Se vrea că de nu -o, o trimit la mănăstire. Dumneavoastră! Eu? <haha> nu o veți trimite la nicio mănăstire. <haha> N-am să trimit la nicio mănăstire! Nu, nu! Știi că nu spun. Nu sunt trimit fata la Mănăstire dacă așa mi-e pofta Nu vă spun că nu Și cine o să mă împiedice? Chiar dumneavoastră Eu? Da, nu o să aveți inima asta Ba, o să o am Glumiți Nu glumește lor? Nu o să vă lase dragostea de tată Nu o să mă lase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 îi cer categoric să-l de sos Pe cel ales de mine Iar eu o voi opri să fac așa ceva Tu? Da unde <gătă> ne trezim. De când o nepricopsită de slujnică, Îndrăznește să vorbească așa În fața stăpânului da. său Când un stăpân nu se gândește la ceea ce face O slujnică cu bun simț are dreptul de a povățui să-și vină în fire <gătă -mi> Obrasnică E de datoria mea să mă împotrivesc unor Lucruri care vă pot face de râs îmi sunt datoare să nu vă lasă comiteți fapte nesăbuite. Un neroșinatorul. <gipători> nu, nu voi îngădui niciodată această căsătorie. Nu vreau să-l ia pe Tomadia, fariuț al dumneavoastră. La să. Nu mă va asculta mai curând pe mine decât pe dumneavoastră. Anșelic, Anșelic, nu vrei să pui mâna pe dicăluasă? Reviștește-te, taticule, să nu te îmbolnăvești. Dacă nu pui mâna pe ea, te voi blestema. <gup> Iar eu, dacă vă asc a, oh, nu mai e Poți să-și mor din asta Ce s-a întâmplat cu bietul meu bărbat? Ce? Apropie televestită? Vino-mi în ce-i băiețașul meu, iubitul? M-a din fie Mai ai bietul meu bărbățând, dar cum dragule Brestemata de toanet e mai neobrăzată ca oricum Ai, nu te negășiți M-a făcut să trubezi, iubitule mi niștește-te, drăguțule Din două Ore mi s-a împotrivit cu îndrăjire Șurăile, șurăile Au neobrăzarea să-mi spună că nu sunt bolnav de Ba, e o nemernică <gână> Scumpă, da, tu știi adevărul? Da, inimioara mea nu are dreptate Dragostea mea, ticăluasa asta Are să mă bagi în mormul Din cauza luasa ei luasa. Din cauza ei fac atâta fiere Nu te mai negăji Și-a trecut destul timp de când ți-am spus-o de doamne, afară Doamne, doamne, puișorule Nu există slujnici fără cu E Ești șirit uneori să le îndur greșelile Din pricina calităților Ei steați grijulie și mai ales credincioasă Știi hmm. că astăzi trebuie să fii foarte atent Cu oamenii hmm. pe care ei ai în slujbă Mm. Doamne. Da, ce dorește doamna? De ce super pe domnul?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 Hai, lasă, lasă, putolește. Ascultă, Toane! Da. Dacă am să mai aud vreodată că îl super pe domnul, te dau afară. Așa. Hai, adun șuba și niște perne. Că să-l așez în fotoliu. Îmi pare schimbat, dragă mea. Trageti peste urechi. Așa, așa. nu răcești mai ușor ca atunci când îți intră aer prin urechi. Ai iubit-o cât de recunoscători sunt pentru grija ce mi-o porți. Tu nu cunoști viclenia diavoliții? Oh, oh, oh. Mă scozi din fire -a -a Voi avea nevoie de 8 purgative și 12 clisme Ca să îndrept toate astea <gânt> Șurel, șurel, micuțele Ai, liniștește-te puțin Tu, iubito, ești da. toată mângâierea mea Pietul meu, bărbăț Ca să răsplătesc de cât dragostea ce mi-o porți Doresc inimioara mea, după cum ți-am mai spus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 nici eu nu mai vreau să trăiesc Iubita mea Da, dragul meu Dacă aș avea nefericirea să te pierd Soția mea dragă Viața mea n-ar mai avea niciun rost Dragostea mea Și te-aș urma <sus> pentru ca să-ți poți da te <sus> Iubirea ce ți-o Iubita mea Îmi <sus> <sus> Te rog, liniștește -te. Vă rog, și la când sunt ne la locul lor Doar n am ajuns încă acolo Vai domnule, dumneavoastră nu știți Ce înseamnă un soț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 una a domnului Damon Și alta a domnului Gerand Nu, nu vreau nimic Din toate astea Cât spune că se găsește Sub ta pizzerie? 20.000 de mii de franci Nu, iubitoa. nu vorbi despre avere, te rog, te rog Ce valoare au cele două Polițe Una, draga mea, e de 4000 de franci Iar alta de șase oh, Toate averile din lume, iubitule Nu fac toate bani în comparație cu tine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 Uite-i cu un notar Am auzit vorbindu-se de un testament Mama dumneavoastră, vitreg angelic, nu doarme Și fără îndoială că îl îndeamnă pe tatăl dumneavoastră La cine știe ce un el tir împotriva copiilor săi Averea n-are decât să o folosească cum vrea Dar nu și inima mea <hânt>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 Să ascund dragostea ce vi-o port Și să mă prefac că trec de partea tatălui Și a mamei dumneavoastră vitrege Caută să-l vestești pe Clean Despre da. căsătoria ce s-a pus la cale da. Te rog da. din da, Astăzi e prea târziu Dar mâine dizi de dimineața, am să trime după el Ce doresc? Toanet! Oh, dumneavoastră sunteți, domnule Cleant! Dar nu mă așteptam! De ce ați venit? Ca să-mi cunosc soarta, să vorbesc cu Angelic ah. Să-i citesc în suflet și să vă cea hotărât Cu această nenorocită căsătorie de care am aflat Da, dar cu Angelic nu se poate discuta Nici acum și nici altă dată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 Bine. bine. Poftiți, domnule. Mulți, bine. stimate domn... Nu vorbiți atât de tare că îi zdruncinați creierii. Oh, iertare. Domnule, sunt încântat să vă găsesc pe picioare și să constat că vă este mai bine. A?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 Apropie-te, fata mea, apropie-te tata... Profesorul tău de muzică a plecat la țară și l-a trimis pe dumnealui să-i țină locul Domnișoare, Domne! Dar ce s-a întâmplat? Ce te mire așa? Păi... Ce? Ce te turbură așa? Îndreabnă, tată, aici se întâmplă ceva cu totul surprinzător Ce anume? Am, am visat azi noapte că eram într-o mare încurcătură și că cineva lit, dumnealui, căruia ai cerut semajutor a sărit să mă scape de necazul pe care l-aveam Și de aceea numi că mi-a fost mirarea venind aici Să dau tocmai peste dânsul și vieță Nu este deloc de plâns Cel pe care fie în somn fie trează, îl aveți în gând Și-aș fi fericit dacă m-ați ocotit demn ca la nevoie Să vă scot din încurcătura și face orice pentru dumneavoastră Vă jur, domnule am trecut de partea dumneavoastră, și care trag tot ce am spus ieri. Domnul Diaforius, tatăl, și domnul Diaforius, fiul, au venit în vizită. Ah, veți avea o înginere pe sprânceană O să vedeți flăcăul cel mai chipe și cel mai deștept din lume. N-ar rosti decât două vorbe, dar m-a încântat. Ah, fica dumneavoastră, care să fie fermeca. Pe mine, să m -e m -e m -e... domnule profesor de muzică, de ce doriți să plecați în mărit fata?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 Cred că în fața unor oaspeți atât de distinși A trebuit să-mi scot scufa Dar domnul Purgon Mi-a interzis aceasta Și cum dumneavoastră sunteți tot doctor Cunoașteți consecințele În noastre venim să ajutăm pe bolnavi Nu să le facem rău Primesc domnule, aici, domnule cu multe bucurii și aș fi dorit Să fi, fi putut suntem, veni la dumneavoastră Ca să vă asigur de asta Dar dumneavoastră știți Domnule, în cinstea, domnule ce înseamnă eu că nu poate face și sigrem, decât să vă spun că care că va folosi toate și altele, pentru le, a vă domnului, de domnului, gata, domnului, sluga, Să vă dovedim nostru. Hai deci, Nu e așa că trebuie să încep cu tatăl, ta. da? da. Domnule, salut, recunosc, îndrăgesc și cinstesc în dumneavoastră un al doilea tată așa, așa. Dar un al doilea tată, căruia îndrăznesc să-i spun că îi sunt mai îndatorat decât primului Primul mi-a dat viață, în timp ce dumneavoastră m-ați ales El m-a primit de nevoie, dumneavoastră, din bunătate Ceea ce am de la el este opera... O... Este opera trupului său, ceea ce-mi dați dumneavoastră este opera voinții dumneavoastră <laughs> Și cu cât darurile sufletești sunt mai presus decât cele trupești, cu atât mai mult vă sunt obligat și consider prețioasă această Viitoare în fiere, în numele căreia vin astăzi să vă aduc prea plecate și prea respectoase omagii <laughs> trăiască școlile din care ies oameni atât de isteți. Ce zici tată a fost bine. Optimei. Angelic, Angelic vino despre reverența. Ce zici tată, să-i pup mâna, da, da pup eu. Doamnă, cerul v-a dat pe bună dreptate numele de mamă soacră <gri> Întrucât... Nu, nu, nu nu, <gri> ne vestei, ci ficii mele îi vorbiți. Da? dar de înseamnă unde este. Vine numai decât. Să aștept să vină tată. Până una alta, salută-mi pe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 Permiteți-mi așadar, domnișoară, să depun pe altarul frumuseții dumneavoastră ofranda acesti inim, ce nu aspiră, nu jinduiește induiește altă glorie decât aceea de a fi toată viața, domnișoară, prea plecatul, prea supusul dumneavoastră, servitor.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 No. Nu scotea nicio vorbă și nu lua niciodată parte la așa zisele jocuri copilărești <gânt> He, Ce ne-a mai căsnit până a învățat să citească Așa. Da. No, no, no, no. Avea 9 ani și nu cunoștea încă literele no, no, no, no, no. Bravo, îmi spuneam în sinea mea, pomii târsi, dar cele mai bune roade în marmură sapi cu mult mai greu decât în nisip, mm -hmm. dar cele scrise rămân îndăltuite mult mai multă vreme. Această inteligență înceată, această minte greoaie, este semnul judecăților peste mai târziu. <laughs> Când l-am la liceu, a, nu a venit deloc ușor, no, no. dar a -ți nu pieptului, treților.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 Și în asta, în urmează pilda, e că ține-o la părerile celor vechi. Oh, Niciodată n-a voie să priceapă sau măcar să asculte principiile și experiențele pretinselor descoperiri ale secolului nostru în legătură cu circulația sângelui și...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 ale profesiunii noastre, nu ai motive să te îngrijești de ce se va întâmpla. Nu, nu, nu. Ei, supărători însă, când e vorba de cei mari, este faptul că odată bolnavi. Țin cu tot din adinsul ca medicilor să-i și vindece Nu zău, astea sunt de-a dreptul fără rușine cerându-vă să-i vindecați Doar nu pentru a sta dumneavoastră pe lângă ei Ci pentru a le prescrie rețete și a vă primi onorarile ha -ha! Treaba lor să se vindece dacă... Păi asta e adevărat e obligație să-i tratezi pe oameni după cum scrie la carte Domnule profesor, pune-o, te rog, pe fica mea să cânte ceva în fața oaspeților Așteptam porunca dumneavoastră, domnule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 această grea tăcere s-o rupem așadar. Vreau soarta să-mi o știu, pe față mort sau viu. Ca tine-i piercis, sunt tristă precum vis de toată ce. De lucru de ce te alarmezi, oftez suspin, La ceruri privirea mea ridic Nu-ți spun aceste oare iubitul meu. Dar știi, nu-mi ca fata mea Să fie atât de pricepută Încât să cânte la prima vedere Fără nicio o șovăire să mea filis Se poate ca tircis Să te fi cuncerit Cum i-ai mărturisit Și acum mărturisesc ce da, te, te iubesc Încântător cuvânt Cum să-i dau crezământ Nu este vorba-n vânt de ai ști cât te iubesc repetă te implor Te iubesc, iubesc Repetă-te-o sută de, iubesc, de mii, de mii de ori arte prea supusă voin lui te vrea mai bine moartea și vrea mai bine moartea și vrea te iubesc te iubesc, te iubesc.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 Doamnă, doamnă, m-ați întrerupt tocmai la mijlocul frazei și... și asta m-a încurcat E, lasă las -o pentru altă dată da. Ah, Belin, dragă, de-ai fi fost aici, nou. Vai, doamnă, mare păcat că n a fost la cel de-al doilea tată ah. La statuia lui Menon și la floarea numită Heliotrope. Ai de fata mea, întinde mâna domnului Toma și jură i credință ca unui soț Tată eh, Ce înseamnă asta? Te rog, tată, nu grăbi lucrurile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 Căsătoria e un lanț și nu așa de bine să lege o inimă cu deasila Dacă domnul e un om de lume, da. nu ar trebui să primească drept soție pe cineva care iar aparține prin constrângere. Ne o consecvenție am domnișoară.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 Mai muțărelele nu mai sunt astăzi necesare și când nu ne e pe plac o căsătorie, știm să o facem fără să fim împinși de cineva Aveți răbdare! E... Dacă mă iubiți, domnule, trebuie să doriți tot ceea ce doresc și eu pe Da, domnișoară, da, dar numai dacă asta nu e împotriva intereselor dragostii mele Cea mai mare dovadă a dragostei este tocmai să te supui voința aceleia pe care o iubești Distingvă, disting-vă, domnișoară, când nu e vorba să-mi pierd iubita... Concedo! Dacă sunt în primejdie să o pierd, nego! Degeaba discutați, domnilor Angelic. Domnul este proaspăt ieșit de pe băncile școlii și va ști întotdeauna să vă pună la punct. De ce vă încăpățânați, refuzând gloria de a aparține corpului universitar? Poate că are vreo dragoste pe suflet. Dacă aș avea vreuna, doamnă, i-ar fi așa cum ar putea îngădui rațiunea și cinstea. Ba nu știu, eu fac aici pe caraghioso.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 nici nu-ți vine să crezi Domnule, suntem gata de plecare Vă eu. rog, domnule, să-mi spuneți cum mă găsiți Dați-mi da mâna să vă iau pulsul Hai, Toma da. Ia celălalt braț al domnului da. Să văd dacă ești în stare să-ți dai o părere exactă Despre pulsul ăsta Cvet, dices? dic că pulsul dumnealui este Pulsul unui om bolnav. Bravo Că bate...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 Adică în spina. Admirat! Ma nu, nu, no, nu, no, no, Domnul Piorgon spune că ficatul meu este bolnav. Da? -a -a -a. Cine zice, pare închin, zice și una cealta? Și da. Din cauza strânsei legături între ele, realizată printr-un vascut. Prin pilor, și adesea prin canalul Coledoc da, da. V-a prescris de sigur să mâncați multă carne friptă Nu, no, nu mai fiartă E da, friptă, fiartă tot una e. e. Oricum e foarte prudent în ce prescrie Și nu puteți fi în mâini mai bune Câte greunțe de sare să pun La un ou? 6, 8, 10 mai numele cu soț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 Dar ce? Nu te-am rugat să vii să-mi spui tot ce observi? de da, tăticule! Și ai făcut așa? Da, tăticule. Am venit să-ți spun ce am văzut. da Aș Azi, azi n-ai văzut nimic? Nu, tăticule! Mincinoasă! Să-mi ascunzi tu că ai văzut un tânăr în camera surorii tale. Vai, toticule, Te rog, în genunchi, iartă-mă! Sora mea m-a rugat să tac, dar eu am să spun totul! De data asta te iert, dar să-mi spui în adevăr totul. Nici vorba, tăticule! Băgă bine de seamă! Degetul meu cel mic știe. Și mi va spune dacă mă minți? Da, tăticule, dar să nu-i spui nimic surioarei mele. Să nu afli că ți-am povestit. Nu, no, nu, no, nu. No. Tăticule, mm. pe când eram în camera surioarei mele, a venit un om. Ce? L-am întrebat ce caută acolo și mi-a spus că este profesorul ei de muzică. Așa, așa, vă să zic, așa stau lucrurile. Și apoi? După aceea a venit sora mea. Ai și? i-a spus, pleacă, pleacă, pentru Dumnezeu, pleacă! Vrei să mă nenorociști? Și? El nu vrea să plece. Și ce îi spune? Nici nu mai știu. Și mai ce? Îi spunea câte și mai câte că o iubește și că e cea mai frumoasă ființă din lume. Și pe urma? Pe urma a căzut în genunchi în fața ei. Și pe urma? Pe urma i-a sărutat mâinile. Și pe urma? Pe urma a apărut la ușă mama, iar el a fugit. Dar al dracului? Nu s-a mai întâmplat nimic? Nu, toticule! De ce dece, eu cel mic șoptește, totuși ceva. Ia să-ți ce înșioptește. Hri?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 Bună dimineața, Toanet! Uf, bine că ați venit, domnule Beralt! Ce pace e fratele meu! Domnul e dincolo cu spițerul! E adevărat ce mi s-a spus că vrea să pună la cale o căsătorie între nepoate mea Angelic ah. și neișplăvitul de fiu al doctorului Diafoane Da, și... domnule, și ajutorul dumneavoastră prinde foarte bine. Domnișoara Angelic e tare nefericită. Dar, Cleantă, vă puteți închipui. Voi face tot ce pot pentru ca să le văd dorințele împlinite Căsătoria asta nesăbuită trebuie neapărat împiedicată. Ah, da, da, da. Mă gândisem chiar că n-ar strica să introducem aici un doctor credincios nouă Aha. care eponegrin tratamentele doctorului Purgon să-l scrâbească pe domnul Argan de el. Uh -huh. Dar, cum n-avem pe nimeni la îndemână pentru asta, M-am hotărât să-i trag o păcăleală născocită de mine ha, Ce păcăleală? O e grozavă Aș zice mai curând fericită decât înțeleaptă Vă puteți bizui pe mine Bine. Am să mă dau eu drept doctor La rândul dumneavoastră nu stați degeaba Pra da, să lăsăm vorba că sosește domnul Ei, dragă frate, ce se mai aude? Cum o duci cu sănătatea? Rău Rău, frățuare. Tare rău Cum așa tare rău? Sunt prăpădit Prăpădit cum nici nu pot să-ți mm, Asta nu e bine Nici n-am putere să vorbesc veniți aici, prețioare să-ți vorbești de un pentru pentru nepoată-mea Angelic Te rog să nu-mi amintești de ticăluasa aceea E o pușla, o brasnică și o neascultătoare Pe care mai puțin de două zile o voi trimite la mărăstire E bravo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 Cum să fac, frate, pentru ca stăpân în casa mea fiind Să pot hotărâi eu ce cred de cuvință? A nevastă nu mai și să-ți dea sfaturi Cum să scap de cele două fete ale tale Și ei nu mă îndoiesc deloc dintr-un simțământ de milă Ar fi încântate să le vadă pe amândouă că în toată legea Așa, iată ne ajuns și aici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 Trebuie să ne convine amândorora. Vreau să aduc în familie oameni de care am nevoie. Potrivit acestui fel de a gândi, dacă fi câte cea mică ar fi mai răsărită, ai merita-o cu un farmacist și de ce nu? Trebuie să te oare cu putin să te gândești tot timpul numai la spițerii și doctorii tăi și să te încăpățânești să fii bolnav în ciuda oamenilor și a naturii? Ce vrei să spui cu asta, frățiu? Vreau să spun, dragă frate, că nu cunosc altom mai puțin bolnav decât tine oh. și că nu mi-aș dori o Constituție mai robustă ca asta. Oh. Cea mai bună dovadă că ești sănătos Și că ai o Constituție cât se poate dezdravână Este că deși ți-ai dat toată osteneala, N-ai să-ți distrui sănătatea Și că n-ai prezint de pe urma tuturor purgativelor Pe care ai poți pus să le înghiți Știi tu oare frățioare că tocmai asta mă ține în viață? Domnul Purgon, spune că aș muri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 Dar n-am decât să lupt împotriva medicinii Și treaba fiecare să creadă ce-o Da, fiindcă suntem între noi Îți mărturisesc că aș fi dorit să te poți mulge din greșeala în care ai căzut Iar pentru a te distra, te duc să vezi în legătură cu asta Una din comediile lui Molier Molier al tău e cam obrasnic cu comediile lui și îl găsesc destul de ridicol când se apucă să râdă de niște oameni cinstiți ca doctorii Dar nu de medici și bati el joc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 Dragul meu, este cu putință să nu poți fi mitecat de boala medicilor și să te îndoi viața cu leacurile lor? Ah, plăcute lucruri mi-a fost dat, să intrând pe ușă. Aici rețetele mele sunt luate în bătaie de joc, iar medicamentul pe care l-am prescris a fost repozat. Domnule Purgon, nu e <laughs> un. E ne mai pomenită. O ciudată răzvrătire unui bolnav împotriva medicului sau. E îngrozitor. Un adevărat atentat împotriva medicinei. Beralt, fratele meu, el este prima. O crimă de medicina ce nu poate fi deja ajuns pedepsit. Aveți dreptate. Vă declar că încetez orice legătură cu dumneavoastră. Fratele meu... Că nu mai vreau să mă rudesc cu dumneavoastră. Bine faceți. Și că pentru a-i definitiv cu dumneavoastră, iată ce fac cu donația făgăduita nepotului meu în vederea că s-a acest.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 Să ajungeți incurabil, Fie să dați un bradipepsie, din bradipepsie în dispepsie, din dispepsie în apepsie, din apepsie în lienterie, din lienterie în dizenterie, din dizenterie, din dizenterie în hidropizie și din hidropizie în moarte, la care te va fi împins nebunia, domnule. Dumnezeu rest în mort, frățioare mai nenorocit. De ce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 ce doctor aveți? Pe domnul Purgon. Nu-l cunosc. Și de ce spune că suferiți? El susține că deficat, dar alții spun că de splină. Toți sunt niște nepricepuți. Dumneavoastră sunteți bolnav de plămâni. De plămâni? Da! Și ce hrană v-a prescris medicul dumneavoastră? Supă de legume Ce ignorant Pasări Ce ignorant Carne de vițel Ce ignorant Supe de carne Ce ignorant O proaspect Ce ignorant Iar seara prune uscate ca să-mi ușurez stomacul Ce ignorant Și mi-a recomandat să beau vinul amestecat cu multă apă Ignorantus, ignoranta, ignorantum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 Doctorul dumneavoastră este un dobitoc. Vreau să vă trimit unul format de mine și de câte ori voi fi în orașul dumneavoastră, voi veni eu însumi să vă văd. Vă voi rămâne foarte îndatorat. Oh, ah, ce naibă faceți cu brațul ăsta? Cum? E un braț pe care mi l-aș mai numai decât dacă aș fi în locul dumneavoastră. <sus>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 Ei, asta e un doctor care pare într-adevăr foarte priceput. Da, numai că se cam pripește. Toți doctorii imbară, la fel. Ouși! Să-mi tai un braț și să-mi scot un ochi pentru ca celilal să-i meargă mai bine. Prefer să-i meargă mai puțin bine. Fumoasă treabă să rămân chiar și ciung. Da, da, da, dar i ce ce s-a întâmplat?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 și să te văd că zândorbește în toate capcanele Ce ți le -ntinde. Vai, domnule, nu vorbiți astfel despre doamna E o femeie fără cusuri Incapabilă de prefăcătorie Și care îl iubește pe domnul la nebunie Întreabă pe Toanet cât mă răspasă E adevărat Cât o turbură boala mea U, nici Cât mă îngrijește și cât se ostenește Ea pentru mine Fără îndoială, domnule Beralt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 Ești sigură? Sigură? Nimeni n-a aflat încă de cele petrecute. Mă aflam singuri aici. Am murit în brațele mele. Uitați-mă. E întins în vădolă. Slavă Domnule! Ah, Iată-mă scăpată de o mare bel de <răș> Ce prostă ești tu, Toanet, că te-amărâși pentru atâta lucru! Nu mă închipuiam că e cazul să plâng, doamne. Să plângi? Lasă, lasă, nu merită atâta o stedeală! Ce mare pierdere înseamnă moartea lui! La ce bun mai făcea om lui! Un încurcă lume, murdar, mereu cu doctorie e el, mereu tușind, prost, plictisitor, morocanos, obosindu-i necontenit pe cei din jur și certându-și zi și noapte slujnicile și valeții! Un frumos discurs, funebru. Uite, Toanet! Trebuie să mă ajuți și fi sigură că dacă mă servești, vei avea partea ta. Fiindcă, din fericire, n-a aflat încă nimeni ce s-a petrecut, să așeză mortul în pat și să-l ascundem până ce-mi descurc trebuie. <laughs> Sunt aici hârtie de valoare și bani pe care vreau să pun mâna. Aha. Căci n-ar fi să fi petrecut lângă el, ani cei mai frumoși, fără niciun folos. Hmm. Aha... Vino, toanet, vino! Să-i luăm primul rând cheile! Binișor! Ah! Da, nevestico! Și zi așa, mă iubești! Asta e bună, mort n-a murit! Îmi pare bine că am auzit frumosul necrolog pe care mi-l-ai ținut, nevestico! A ah, toanet! Miserabilo. ah, Tu mi-ai făcut-o! Ah. O văzut și pe asta, prețioare. Ceva, nu mi-aș fi închipuit Au ah, aud venind și pe fica dumneavoastră Culcați-vă din nou ca să vedem ce o să spună când v afla aflat că ați murit da, da, da, Merită da, da, da, da, să facă o asemenea încercare Și fiindcă ați apucat-o pe calea asta O să aflați cât sunteți de iubit de familie Așa, așa, așa așa, așa, așa. Ah, ah, ah, ah, Dumnezeule Ce întâmplare tristă Ce zine norocită Ce pute în de ce pute în ah, Am o veste foarte tristă Pentru dumneavoastră V-a murit tatăl Acolo, am a murit adelea ori Cupris de o slăbiciune Doamne ce nenorocire Ce încercare nemiloasă Să-mi pierd tatăl Singurul bun pe care îl mai aveam pe lume Și ce mai durere o să-l pierd Tocmai când era supărat pe mine Ce-o să mă fac nenorocita de mine Și ce mângâiere aș mai putea afla După asemenea pierdere ce frumoasă, Angelica Și ce durere te face să plângi Vai mie cleant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 ca am putut să cunosc sufletul tău. Ce minune! Fiindcă, printr-o nemaipomenită fericire, cerul te redă inimii mele. îngădui să mă arunc la picioarele tale ca să te rog ceva. Dacă nu ți-e pe plac cel spre care înclină inima mea, dacă nu mi-l dai pe cleant ca soț, te conjur, ca măcar să nu mă silei să mă mărit cu altul. E singura îngăduință pe care ți-o cer. Domnule, lăsați-vă de rugămințile noastre comune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 Это мы собственно.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 Domnul Diafarius, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Toma Diafarius, Mihai Fotino. Domnul Purgon, Mircea Balaban. Domnul Fleurant, Ion Hender. Domnul De Bonfoy, Mircea Constantinescu, artist emerit. Toanet, Carmen Stănescu, artist emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.